bou binne die gemeenskap Aisha Rulana vertel dat die boodskapper van Allah Sallallahu Alaihi ons opdrag gegee het dat die masjied te Senhaize bouw moet word en dat hulle skoongemaak en geparfumeer moet word.